Eh, unha cosa, vosotros a nivel de, de lectura sentedes vos culpables ou coa lectura que facéis, co nivel de lectura que tedes ou máis ou menos designados ou cual é a... Cero culpabilidade, xinto neste momento Culpable, da minha vida Culpabilidade, nada no, no, no. Cero, cero Cedes o sea, bueno, outras responsabilidades outras cousas que vos enchen a vosa vida de emoción e intriga e non vos me sentí desmal con no leer, ¿no? Mm, bueno, minto. Mira, cero no. Cando me Cuando es un regalo, sí me siento un poco mal. Cuando compré eu cuando compré eu o cuando pienso yo, ni siquiera compré, pero tengo una lista durante años, cero mal. Cuando es un regalo, un poco sí, pero es más, es más social que otra cosa. Hostia, pues yo siento exactamente al contrario. Cuando es, digamos, responsabilidad miña de que compré eu porque yo tengo capricho de de comprarle e tal, o porque me gustou porque me pareceu bonito, porque me pareceu interesante o que seña, e cando, cando realmente me sinto máis despois de non ter justificado a compra eh, lendo o libre e disfrutando casi me impoño o deber de disfrutarlo ou polo menos de acabarlo e tal sin embargo, cando dá un regalo, pues, penso bueno, a xente é ben intencionada igual me faz regalos que non conocendome de todo, non conocendome os gustos ou o que seña e eh... Eh, non me dá... Da... Eh, Aí sei que cero, cero conflito moral por non ler os libros que me regala. Dire que curioso. Ti rama? Ningúa ni outra. Eu uso cero culpable. nin inculpable, ni víctima. Eh. A, a, Totalmente, siguiente. que se... Leo porque me apetece, e eh, cando non me apetece non leo. Eh, xa está, non lle dou mal voltas. Bueno, como podedes ver, isto é nada original, e eh, hoxe vamos a falar de libros. Xavier Ramalleira desde Coruña, a loires de Madrid. Eh, no é desde Barcelona, este é nada sí. original, un podcast no queremos, menos do que esperábamos pero bueno, estamos trabajando en ello. Empezamos. Se credes cope podemos comentar, Cale é a vosa rutina de lectura e onde ledes ou cando ou de que maneira, esas cousas. Moi ben, pois xa que, eh, bueno, parece que teño unha rutina de atigable, lectura máis atigable. ou menos definida. E vou empezar eu. eu. leo entre semana, pois, cando me vou para a cama. Antes de dormir, se me vou para a cama cedo, podo ler unha hora. Se me aburre o libro, durmo antes. Se me entretempo, quedare hasta el dúo da maña lendo. E... Eh... E despois dos fines de semana, pues, depende, se si me quedo en Coruña a tarde do domingo é un bon momento para pa ler. E se si vou para casa, bueno, sí, tamén por aí cando me deito, así se si non salgo a tomar algo, cando vou para pa Foz. Ao final é eso, ao final do día, é, é cando suelo sacar algo de tempo para ler. Pero falo en baches de media hora, polo menos, ou cousas así, non? Eh, si, sí, hai veces que sí, Si non saco media hora Non, me, non empezo Si, non, si digo, boy, xa é moi tarde eh, Maña teño que madrugar pues, na Xa non abro o libro ese día eh, Despois outra cousa é Que cando estou fora Por traballo Ou cando vou de, de vacación así, Sempre levo un libro conmigo Pero nunca o leo Levo por, por pasear Pero aí si sí que non saco nunca tempo Para pa facerle caso ao libro Bueno, eso casi parece, eh, bueno, a decir, sobre todo nos viaxes de traballo, casi parece eh, evidente, ¿no? Unha sí. cousa é eh, iso que fas de, de ler antes de irte de tar, eh. Hai unha decisión consciente de non estar en internet ou non estar en Twitter ou algo por estilo, isto que se suele falar de de apagar as pantallas e tal antes de durante unha hora antes de dormirte ou é unha cousa como É un momento que encontras, é, simplemente. Non, non é consciente, sei, pero ahora que eu dices, é, é unha cosa que fago por instinto, é, que é un bon instinto. Non, non me plantei vou facer esto. Simplemente é un momento no que encontro o tempo libre. É que é, unha das, das cosas que máis curiosidade me, me produce dos entón, teus hábitos de lectura é saber hasta que punto é orgánico ou, ou é digamos, autoimposto. Ti como, ti como lo és, non é? Eu, eu, pouco, é a resposta. Eu, eh, pouco errando últimos, ou pouco? Eh, pouco, eh, é dicir, durante os últimos, eh, bueno, os anteriores 4 anos que eu estuve en, en Coruña e Adriana vivía aquí en Barcelona, eh, e viña esencialmente unha vez ao mes, eh, pois pues aproveitaba os viaxes para ler. É dicir, eh, ou as esperas dos aviós, ou o momento do avión, etc. O que o día de viaxe en si sí era cando, cando lía. É máis ou menos, é dicir, nun, nun viaxe podes ter leído tres cuartos de un libro e despues acaba a semana siguiente, unha cousa así. Sempre, da, sempre lle daba como un puxón os, os libros que tiñan por aí pendientes de ler. Pero despois realmente... a non teño unha rutina establecida ou nunha tuben é unha vez que me ven a Barcelona eh, tamén é comprensiblemente, non, a de convivir eh dormir todos os días acompañado e demais, pois eh, realmente en non ter francamente, non ter lámpara na no, non meña mesilla, que a lámpara a única, lámpara que temos da da habitación, a única lámpara de mesilla que temos da habitación está ao lado da Adriana, entonces por longar dálle Dicendo que encende apague, pues es que apague, a verdade é que este último ano pues... leí esencialmente, eh, creo que dous libros, eh, en momentos puntuales e completamente aleatorio. Vale, pois pues xa pues... sei un regalo que xe podo facer para estimular os teus hábitos de lectura ah, no. Sin ter que buscar un tema en concreto. É todo, todo moito máis complicado que a eso, Javier, porque non teño... Non teño... <risos> Non, sería te parecía evidente, decir, bueno, que comprei a gabecita e as te polo verus LED, pero no, porque era unha mesita unha unha lámpara, pero é que eu prefiero ter a la, a mesa limpia de cousas e non ter o armaturo que que unha unha lámpara e a en fin, son maniático a parte de moitas outras cousas, entonces Esos foquiños que hai para enganchar no libro directamente? É es... Igual, igual. Yo que tengo un foco de estos eh, que se pueden colgar a mí no... No cabecera de la cama o algo por el estilo. Un poco de estos de Ikea. Pero no tenemos cabecera de una cama. Entonces es un, es un desastre todo. Un eh, frontal, no frontal. frontal. Sí. Pero no, referíame un que, que hay unos pequeñinos. Sí, sí. Un que... punto de, de libro que, que tengo a luz también para leer, Sí, sí, sí. sí que, que recuerda... A mí recuérdame a... O, o home este que, que se fai chamar a sí mismo Ciborg Que ten... Que, que, que ten un sensor aí na cabeza a Neil Harvison creo que se chama sí. Non sei como se chama, pero uh, ten sí, un sensor aí para non me acordo que, que sentido Creo claro. que... se sí, creo que non ve colores Entonces... Ah, sí, é verdade, pita lle según... É a... eh, unha célula fotosensible que lle, que lle transmite sonidos ou algo por destilo Entonces... Percibe los colores a través de dos sonidos sí, o algo por lo que... Bueno, eh, está, impl está implícito que está de, está de, está de lo comentando, pero o, bueno, da la sensación de que, eh, ya falamos más veces pero le des de en físico siempre Sí Sí, bueno Tu rama te es un bueno, Kindle, ¿no? Casi, casi te teño, un, teño un Kindle eh, Teño abandonado porque teño mucho en físico pendiente de leer, pero también leo no Kindle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 Digamos, eh, eh, si, si, si definitoria do, do personaxe, se si queredes, que, que eu sou que le reportajes de, de Atlántico de, o de Diata, visto algo así, pero incluso ese es, costa-me, tío, se si ayuda, concentrarme en Lelos e non acabar eh, abrindo Twitter cada cinco minutos, sin esencialmente, sin darme conta. O xa pero xa, sí. xa, xa am, moito me parece que non son Lelos, comparado conmigo. Sí. Eso pásame moito a min. Eu son incapaz de ler algo un texto de 10.000 palabras en eh, unha pantalla. Eh, bueno, incapaz non, pero cóstame muitísimo máis. Eso si sí que eh no Kindle leo algo mellor, nunha pantalla dun móvil ou no iPad sería incapaz. E o no Kindle non me pasa o que lle pasa a no, é de de non sin, non concentrarse con algo que ten acceso a internet porque o meu non, non ten. o ten. O primeiro claro. modelo eh, Sí, é, é igual. É que realmente eu eh acabo me convertindo en unhas persoas que non que, que lle gusta ir ao cine pola, sabes, a xente falaba da, da liturgia da sala da sala oscuras para ir ao cine de talda importancia do olor dos dos libros, o olor da a libro novo e estas historias a mí sempre me parece un quilpolete, sempre me parece un libro un libro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 Non, non hai maneira de, de minimizar a pantalla do libro eh, e abrir outra cousa no estado. Estamos ahí, índonos indolos na conversación, pero como é eso de que no móvil, de que no cineche prohiben sacar o móbil. Como que como é iso? Home, no cine que eu sepa non che deixan <risa> non podes poñer tamén altrantes tanto o móbil. Non, ou... non podes porque a luz da pantalla molesta e tal, bueno, pero si non falo todo isto. É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 É unho cine... Tú tiras de, sí. tiras de Wikipedia no cine. Sí, pues sí, sí. Si estás ahí vendo 1917 e estás dicindo a ver como acabo esta batalla, vou mirar. Non fun, no fun ver 1917, pero sí que a última que fun, que recordo de mirar bastante, foi... Eh, en de, bueno, foi casi xa o final. Xa, bueno, te llevo a memoria. Pero na de... Era unha vez en Hollywood Si sí recordo ter mirado, porque non sabía un pouco a historia. Por suerte, mirei na Mireina como tarde, cando xa pasara un pouco o Dixe, chesto do lanzallamas, non pode ser. <risas> no, pero verdad, eh, non é a primeira vez que o fago, que va. E de feito a min se, se se se me obligo a estar atento, creo que é máis porque sei que acabo de pagar máis que de máis ah, que por O sea, tú, tú é, é do De do estilo dos meus que como me compro o libro despois oblígomme a léelo para, para, para justificar a compra. Non é Dame a sensación de que a min o cine pásame eso, pero eu a verdad que son de complementar a a experiencia. Sí. A, a ti deso pareceche normal, Xabier. A min cando leo nun f... libro físico, eh teño móvil o móbil ao lado e eh, estou apuntando cousas para despois metelas na review de Goodreads. Bueno, eh, pero cando estás lendo Na, na, tua, na intimidade da túa habitación pues, podes facer buenamente o, o que queiras pero realmente na sala do cine estar mirando o móvil mentras tanto a ti eso parece che razonable no, eu, a mi parece no. completamente sensorable me... como moito sacar eh, apuntar unha nota de ver na wikipedia isto que quero quitarme unha duda pero non facelo ali durante a proyección a, a mi ta tamé, te, a mí tamé, tamé... O sea, pero bueno, teño o feito eh. a mi sí. tamé pánico escénico hasta, hasta mirar a Agora que é, porque sei que que ilumina e ah, que bueno. se nota. Non sei, iso tampouco é, non sei, non é unha cosa que faiga que faiga pensando que pois pues, fai pero sí. pensando que é unha cosa tensurable, digamos. Eh, Eloi, é que eu xa te imaginei como CGP indo a ver as de Star Wars co iPad, e apuntando cousas na última fila. co <ríe> frontal. <ríe> Volvendo ao conto, okay, tamén, igual, imaginadevos, se eu fago eso no cine, imaginadevos como leo tamén, Eu ¿no? a verdad que cando leo salto inmediatamente nin apuntar cousas, eu vou directamente, salgo me da lectura, e vou mirar se algo me dá curiosidade ou que sea e salgo me sin, sin, sin ningún problema. E ademais, moi diferente a vosotros, eu todo eu leo onde máis leo en o móvil. E leo en, en digamos en tiempos muy cortos y o que me costa de verdad son leer los libros físicos porque en parte seguramente porque bueno no sé, porque no leo en casa básicamente en la casa lees, no leo leo los no, no... tiempos mortos no, no, no. a, a mi vida básicamente y siempre, la verdad es que también me pasa, siempre compite con leer otras cosas en internet Eu, por exemplo, para, oxe, para contarvos un exemplo no? Eu, hoxe, cheguei eh, Bueno, hoxe, despertei Tuvo un, un vuelo E, entonces por exemplo eh, cando, cando vou voando pues, Normalmente non escoito podcast Normalmente, pues, leo Porque estou parado e podo ler Sen embargo, no momento de Levantarse eh, Desembarcar esas cousas Aí poñeme a podcast. Despois, imaginaos, chego ao metro, ae, cando estou sentado e volvo a leer, apago o podcast, poñeme a ler. Pero mellor millor, xa vos digo, son así en cousas de cinco minutos, o mellor leo cinco minutos no móvil. Pero é eh, eh, eh, eh, unha eh, cosa eh, que é eh, unha manía que teño lendo é eh, que son incapaz de deixar un capítulo a mitad. E eh, tur con ese método de lectura... É que o tens que facer... Sí, sí, sí, é que, xa, máis lo, xa máis a lo de manías, tu eu realmente, si, si tuve ese que ler de cinco minutos en cinco minutos, eh, o mellor con media hora de diferencia entre un outro, creo que cando me puxas a ler a terceira vez xa non me acordaría do que puso a primeira. Pásame eh, momento, que foi media que... me, me folla antes. No, igual que nos podcast moitas veces e eh, deixo algo a medias, acabo reescoitando os últimos tres minutos, vos lendo tamén o fago. Vou pa atrás ata que algo fai para trás un poquinho, hasta que veixo que algo fai clic eh, é eficiente no, en absoluto é <risas> desesperante pero... porque a mí parecería <risas> que es que de... o siguiente paso é de deixar tweets a medias <risas> pero si sí, bueno a verdade é que é defeito xa vos digo, o que, o que a topo de, eh, difícil ao final eh, ler físico e canto máis gordo seña o libro máis me costa levaro por aí Eh, por tanto al final cada... pues eh, tú cuál toda manera de, de leer eu podría llegar a entender eh, digamos leer non ficción o ensayos o el estilo eh, o digamos libros divulgativos pero llegas a leer una novela eh, que igual está relacionado igual está relacionado pero que fallanos que non, que no leo ficción Pero lees libros ou les artículos soltos, etc. Porque ler artículos soltos en intervalos de cinco minutos, pues, é asumible. Pero leerme un libro enteiro de... O que seña, de... O sea, en páginas... Falou, falo, que... falo che de libros. Eh, o sea, de libros... A verdad que no sur, Igual... Xa non me acuerdo, pero o, creo que o último libro de ficción que Lin foi de Martian, elino antes de que salí a película. Como uns meses antes probablemente todo lo que leí en libro que, que el libro desde aquella, la fue no, non ficción igual está relacionado eh nunca pensará ahí pues igual no, seguramente no, no está es relacionado ¿eh? Eh, no ficción es un es mucho más fácil de parar recompargar inventar de... si que que haya que haya un argumento sí narrativo que seguir. Ainda que, bueno, un argumento intelectual, digamos, unha, unha argumentación dunha persona, tamén se andas parando en intervalos de cinco minutos, non sei hasta que punto podes seguirla sí. de todo. Sí, sí, sí. pero Por, por eso lle pasa a Eloio de ter que ir atrás a, a encontrar o fío. Pero sí, eso sí. nunha novela claro. pasaría sería moito máis pouco práctico. non sé, A mí sí. é que, xa non é cuestión de práctico, porque evidentemente se lees, se pues, eh, eh, si, si, Digamos, si te organizas de esa manera, pues será que se va bien, pero a mí me resultaría súper frustrante. <risa> no sé. También otra cosa es que me resultaría súper frustrante con libro físico, porque, claro, tú tienes que estar con marcapáginas constantemente en la misma, en la misma folla, botándole a pa, folla para atrás, folla para diante, en, en un momento y nunca hacia diante. Pero bueno, o ser en digital igual no... no, no... En digital es bueno, muy fácil no sé. realmente, no no me resulta... Por la parte mecánica de ir pa' diante, pa' atrás, la verdad que no me resulta nada... En un chat resulta frustrante leer de esa manera, desde luego. Realmente no, realmente no. Bueno, como os decía antes, bueno, por terminar solo asunto, entre medias tengo un Kindle, pero hay un Kindle Fire que se si está en una casa tengo conectado a Wi-Fi se quiero pero cando mo levo por aí normalmente, pois acabo por non conectalo, dame pereza ao final, acabar cortando as wifis, então ao final acabo por acabo por telo como dispositivo desconectado. Pero bueno, a verdade é que non no, no uso, non uso moito, ao final acabo lendo no móvil, eh de feito o da o da pantalla pequena nunca non, non me resulta moi problemático tampouco. Pa grafiquiños e esas cousas é bastante, incó... eso é algo incómodo, eso é verdade. Pero bueno. Pero sí, eh, tenemos costumbres bastante bastante bastante distintas. Sí, bastante contrarias. Hemos, tenemos, temos eh Eloi tiemais, somos totalmente antítesis un do outro a forma del ser. Sí. Eh eneo eh, o, o... chaotic neutral. <risa> sí, chaotic neutral. En general. No, en general quiero quiero que son good. No sé si si chaotic food o qué, pero son tirando bastante. <risa> sí.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 Eu, se paso máis de tres horas no aeropuerto, compro un libro. <risa> e eh, eh, eh, viaxas moito. <risa> eh, bueno, últimamente menos, pero este xa teño unhos cuantos libros que comprei así e eh, que quedaron moi abandonados porque durante os viaxes non leo. <risa> e non tens nada fóra non tens unha lista de libros que queres ler pero non compratxas? Eh, no. O, outro, o chamado teño, de outra maneira, o... podías chamarlle <risa> de Volt. <risa> Teño, teño un carro da compra de Amazon eh, con compras de libros de guardar para despois e Teño en guardar para despues como 30 libros físicos. Ah, bueno, tamén. pero eso, eso vale, me. Que os teño pa... Eh, no, no, cando, cual, cando compre algo, pois pues meto un libro tamén polo medio. Pa non ter que facer un envío dun libro suelto. Pois pues, mira, se si os fago claro. unha compra, añado pa E eh, ti como, como faz, ti, pa meter na lista? Fas así tamén como rama, compras ou...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 que 25 libros que se quere ler este ano. Pode ser? Eh, no, pero Non hai tantos libros. Pues... Outra que comprar algo durante 2020. <risas> sí, eh, eh, no... O caso é, eu quería puxe o meu objetivo de lectura. O ano pasado, en 2019, cheguei LIM 27. Entón, dixen, bueno, pois vou redondear e vou a polo stream. Ese foi o primeira vez que me marquei un objetivo así de quero leer tantos nun ano, así algo ambicioso eh ambicioso, pero vamos eu te, te, desde o meu punto de vista de, eu que lín non cheguei a cinco libros seguro ano pasado eh, a posibilidade de que Javier se lese 30 resultou-me eh, en fin, de unho bastante envidia é es que outra cousa de dizer, joder, que, que ben organizado o meu primo, me cago un día que é capaz de lese 30 libros non gano eh te, teño lámpara na mesilla efectivamente <risas> Entón, cando, cando nos o contou, eh, eu recuperei unha lista que teño escrita físicamente nun nun papelinho que metí na miña carteira. Eh, teño tamén escrito no blog, pero podes explicar. Fai probablemente unhos cinco anos eh, despois de unhas vacacións de Navidad ou unhas época de regalos de Navidad barra cumpleanos que son a, a vez e eh, de que me chegasen algunhas compras en paquetes separados por, que fixera por internet anterior eh, que non me dará moita conta pois pues encontreime con unha pila de libros na casa de libros novos recén comprados uns 10 ou 12 entón dixen, joder, pois pues, fome vou realmente a saber cantos libros levo comprados na miña vida os cuales despois porque tome o capricho cantos libros teño eh, os cuales non lle fixen caso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 Eh, me autoconvenza de que si sí, este vou non ler porque me parece interesante, e chegue o momento de, de estar diante do paisano e pagar, pois pues abriré a carteira, encontraré a lista de libros que teñen na casa sin ler e direi no lo xento eh, teño demasiado na casa, xento e moito polo todo negocio que probablemente non lhe vai tan ben como debería <risas> sí. pero eh, esto vai ser un conto sin interruptos, pois pues podeis xa lo donde está eh, Evidentemente En vez de, nunca... de pagar con billetes pagas con tarjeta e eh, non te acordas da lista Bueno, sí, eu directamente estou diante do paisano que, que é pues, un libreiro, que son xente a, que a mí me caen ben en general porque ter unha librería en 2020 hai que ter unha personalidade quixotesca e, e demáis, entón xa, a mí xa me ten entonces non nunca lle fixen a naide o tema este de decirle eh, este libro apetecerme moito pero non xo vou comprar, pareceme... Cruel, non sei Entón, realmente, pues, pois, acabei comprando igualmente entonces os libros que están na miña lista Bueno, a todas estas A historia que cando o Javier nos dixo que iba a ler 30 libros Eu mirei na miña cartera eh, Vin que había unha lista na cual es que daban Unhos 17, unha cosa así, libros sin ler E dixenme, joder, pois se Javier era capaz de ler 30 Eu ben xerei capaz de ler esencialmente a mitad entonces a lista de libros que...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 É lista, eh, polo que vexo É eh, lista e pila á vez Si, sí, correcto era, era unha, eu si sí, eh, Tiña a lista, a lista na cartera Moitos libros igual os tiña en Lugo Ou, ou na casa de, da aldea Ou tiña os desperdigados por aí E ora aproveite as navidades Para xontarmos todos eh, E tiña todos encima da, da mesita de noche Ocupando o espacio que debería ocupar unha lámpara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 máis presión todavía. eh Sí, é eh, eh, completamente fermido, o reconoce. No, pero é <risa> eh, eh, unha forma de motivarte para chegar a ler os 17 no ano, a mí me razonable. Eh, eh. Este, este capítulo é un capítulo automotivacional. E tú que, eloi Tú non tens ningún tipo de iniciativa, uh, proxecto personal, challenge de Goodreads, nin nada polo estilo de cantos libros pretentes ler? A verdad que... A verdad que non. A verdade que non, porque xa... Como teño a sensación que xa pasei por eso, e houbo moitos libros que tuveron aí como en lista de... de... de, de lectura, eh, non triunfei, e despós, claro, pues, simplemente... É unha com... lista, Eloi, perdona que te interrumpa, de Interésame Quero Compralo, ou de libros que xa tes eh, descargados, eh, comprados, ou queseña, e que, seña, pues é, eh, que é mezcla, están pendientes de ler. É moita mezcla, fíjate. Hai algúns que... Eh... Hay algún que teño, imagínate, descargado en PDF desde vamos desde antes de 2010 Hay algún que teño comprado, básicamente comprado, pero en electrónico Entonces está ahí en la miña biblioteca de Kindle La verdad que ese es teñero muy fácil subir una lista de cuando empezó lo siguiente ¿no? Hay otros que teño en Amazon después listas de deseos Teño en general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 ¿Dónde está a biblioteca da UDC? Por, por, por empezar por alguma parte A biblioteca da UDC, cada unha das facultades Todas as bibliotecas das facultades Pero hai unha biblioteca central ou algo por o estilo No, o... no cada, eh, digamos, eletrónicamente Unha biblioteca central Un pode facerse usuario externo da biblioteca da, da UDC E segun me tuberon contado certos contactos Isto debería ser así en outras universidades tamén ¿no? Entón, basicamente A población general pois pues, Ten acceso un pouco máis restringido a pues, eses libros que están disponibles nas distintas bibliotecas das distintas facultades e escolas asociados a, ou bueno, da, da Universidade de Coruña ¿no? pues, Imaginade restringido no sentido de que pues, un estudiante o mellor pode pillar un libro e ten dereito a leválo para casa pues, sete días que poden ser renovables, eses sete días ou prorrogables sempre que non haxa outro estudiante que o queira ¿no? O mellor o usuario externo teno tres días Pero hai, na miña experiencia, hai un montón de libros que, básicamente, telos un ano enteiro simplemente telos que renovar vía online e dices, sigues, sigues sigues, o cual é un pouco incómodo pero, bueno, son uns recursos aí públicos que pagamos todos e estou, a verdad que estou moi contento de que estén disponibles, non? Sí. Entón, uh -huh. volvendo ao conto, teño ás eh, veces, cando vexo lendo algo, escoitando un podcast ou alguén me recomenda un libro pois pues, en lugar de comprarlo directamente, vou mirar se está disponible na biblioteca da UDC. Se está disponible, o que fago, é metelo na lista de Amazon, lista de deseos, que se chama eh, biblioteca UDC. Bueno, teño dúas por se están disponibles en original ou en castellano. As veces pasan. <risa> eh, Pero, escuita, eh, libros generalistas ou, ou libros técnicos? Hai, digamos, hai moito non-ficción. Eh... Pero tamén hai ficción, e son, nese sentido, son generalistas. Na miña lista teño moi poucos libros técnicos, realmente. Na miña lista actual, ou na miña mezcla de listas, teño moi poucos libros técnicos. Ese, eh... e bueno, entón, por resumir, teño os libros comprados electrónicamente que están na biblioteca do Kindle. Están os libros eh, a lista de deseos de Amazon, que, básicamente, pues, cando veixo un libro por aí que...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 Entón, a... Pero esas, esas listas Siguen medrando a día de hoxe sí, O sí, sí. eres máis reacio Meter libros nelas No, no, no a, a, a, a, a, a, coste, O coste de meter libros na lista é cero eh, Coste cero, evidentemente sí, sí, sí. Meto sí. meto cousas que me recomenda xente Sin, ser, sin ver a sinopsis a eh, eh, Non se molesta ter aí Teño 150 libros que me apetecería ler Non teño tanto Están bueno, non teño. É unha pregunta curiosa Que fae Javier que ten ¿Cuántos cuántos podcasts, a cuántos podcast estás suscritos? Estás leer, no, no, Mil... pero yo eh, eh, sé que a ti, por ejemplo, molestaría tener una lista nerviosa. tan larga e incompleta, a mí no. A mí los podcasts completos ponen nervios. No, no pequeño, no, mira, no pequeños resumen que puen, que pues pues ya esa lista de ODC, de Bolt ya está todo solucionado. <ríe> sí, esencialmente sería o mismo el mismo sistema que a ti. Mira Por exemplo, na lista, na no, pequena recopilación que fixen, porque como non teño unha lista sola, ¿no? sálenme pues, que teño 25. Ainda que sei que algún deles me levaría a leer eh, probablemente algún outro libro do mesmo autor, esas cousas. Pero bueno, non son, centos, non son centos de libros para nada. E indo, se creedes isto, xa me enlaza co os, bueno, os, os máis fieles... Eh, eh recordarán que no primeiro episodio falamos de que eh de que algúns de nós, non me acordo quen, poñíamos eh, nombres de nomes rimbombantes a a vitales que tivéramos, non? Eh... de nós que algúns de nós que, que mira como ben lo no cinde, ademais de esos, <risas> Eh, en concreto, de feito, o episodio Primeiro do, capi... do, do do podcast Chama-se Morfeo, en parte por eso ¿no? Por tanto, proxeto que siga a medias Pero bueno, eso é eh, todo <risas> o falar Outro día, cando pero, no cando... pero tengo un nombre apasionante pero ver, un nombre O que importa like, like, like, like, like. like. Entonces, isto para mí non ten nombre Pero pensando para o podcast A mí o que se me veo á mente É que na práctica, además de Teros organizados nesta dimensión que vos contei ¿no? De... Se o teño xa comprado, ou se está na UDC Ou se simplemente O terei que comprar algún día se o quero ler Ademais teño outra dimensión Que eh, Entre comillas Por lo difícil que me vai resultar lelo Porque ao final é máis técnico ¿no? eh, Conocedes o meme do Galaxy Brain Si, sí, claro, claro. Pois pues, entonces creo que o Galaxy Brain ainda que faltame pa outra edición bueno, eh, o cala que eh, podes explicar o que... meme do Galaxy Brain. Por... Si sí, na lista do, dos estes, corre a explicáolos se, no, se vedes que non se vai, no? Pero eh terror achacado, no, no, no, no, está, está, está moi ben, pero a ver que tal, a ver que tal o do explicado, pero eh, o, o Galaxy Brain para que que ver poñeremos a show no, nas, nas notas do, do episodio seguramente o o enlace de Know Your Meme. É, é unha imaxe, normalmente en forma de... de tabla, no que se comparan como distintas distintas cousas, poden ser distintas facetas da, da mesma maneira de facer as cousas, distintas maneiras de Alternativas pensar. Alternativas a resolver un problema, ou, sí, maneiras de pensar. ou Sí, ao final é como se crees, é unha lista de cousas organizada en un régimen creciente normalmente de dificultad ou de inteligencia e veñen ilustradas por estas imágenes eh, mire, é difícil de escribir en, en audio esto. É completamente é, creo que é completamente <risas> imposible, cada parte vai ser o primeiro que que podes deixar de, de explicarlo, que non te mates porque isto non vai ser sobre é imposible explicarlo que é que se tem, non... No. o generan un meme todo un poco o corazón, pero sí, la verdad es que estaba difícil luego, no, Rey, eh, pero no, bueno, si quieres, intentando, pero a ver, ven, dale tú, da, que, te, que intenta, no te, intenta ti, rama explicar ah, ¿no? ah, descri describir o, o meme, pues son directamente cuatro imágenes eh, de un cerebro humano eh empieza eh, en un, un cerebro más pequeño que el cráneo Luego un cerebro con todas esas neuronas funcionando un co cerebro totalmente iluminado o último ya expandiéndose con luz fuera ccra eh, vamos totalmente galáctico e o al lado metes esos conceptos que queréis eh, asociar a esos cuatro cerebros sí esas cuatro imágenes utilizanse para representar cuatro estadios de de Bien. Sí, de conocimiento ou catro ou de digamos de complicación nunha maneira de pensar ou de, sí, de sofisticación nunha maneira de pensar, non? Dificultá, creatividade, pode ser un pouco así ou que seña, non? Ben, todo está que viña. A todo está que viña Pero... que realmente, claro, teño parte dos meus libros teños organizados ou, bueno, no se sé queres, hai hai libros, como xa vos dicía, no, hai algúns de non ficción que son de lectura ligera e hai outros que son libros nos que levo fracasado. Porque realmente, igual en parte pola miña rutina de lectura, pero son libros bastante complexos. Complexos, non sei sé como se dixan. Complicados. Complicados, non? E eh, <risas> eh que ao final, pois, pues, requieren unha concentración que ao final, pois, pues, eh, non, a miña cabeza non dá. Bueno, non Entonces, é a toda a cabeza que eu, francamente, coa toda a maneira de ler en, en discreta en porcións de cinco minutos eh, non hai Galaxy Brain suficiente para pa ler de esa maneira. Este hábito de non mismo. non axuda a un libro complicado. Del é, verdad, ¿no? é verdad, é verdad. Non sei se pues, no sé si irá a lista, pero, eh, por exemplo, teño un libro de, de, que, se, que estaría como no último estadío, se creedes, de, que é un libro que... Non sei sé chamarlle técnico, pero é un libro de, de Steve eh, Wolfram, que non se conocedes, pero é como... O, o creador del lenguaje matemática eh do WolframAlpha. Con conocía WolframAlpha sí. está cheque, no. Pues <risa> no, porque no, no, no eh, nunca usé, eh, matemática, pero bueno, sé que digamos ese eh, lenguaje eh lenguaje/software comercial. Eh, tengo un libro que se llama A New Kind of Science, que es un tochaquísimo eh no sentido que pode pesar, igual pesar dous kilos o libro, está é un libro típico dos que teña, dos que teña o DC. Eh, algunha vez le veino para casa esas cousas, eh, leín como mitad de un capítulo ou un capítulo ou algo así, pero é eh, insostenible, como que leí levar un libro dous kilos por aí, por o mundo adiante. E eh, como na casa non leo, ao final dixen, pa, vou non acabar comprando para que se pa verse así o leo. Non leín, desde, desde que comprei, non leín, ningu, non leí nin palabra del. Entonces, digamos os que están máis abaixo no Galaxy Brain, pois pues tamén digamos teñes un pouco máis bueno, por perdidos. Eloi, eh creo que te deberías ponro como reto do 2020 lerte ese libro. Que non é único de esa <risa> 30, eu leo 17 a duras pedas, tú lees ese. Soná soná factible. Pero é moito máis mérito deloi. De <risa> Eh, se, se, mira, que interese que tamén está solo o feito de carretar con el eso é o que máis mérito ten má que carretar con el nos conocimientos na cabeza É carretar con el porque pero bueno ehent entonces claro es teño que eu... que lle podes buscar olle que como asiento non pa unha urgencia como como tabla para cortar xamón no porque ahora mismo na <risas> verdad que ahora, ahora comprei no en en en el electrónico entón ahora pues simplemente pesa pesa en cuanto a megas eh, non en cuanto a quilos pero pero bueno esto bueno é un pouco a organización que entre comillas a organización que teño eu o cual me fai pensar en de vosotros da lista que tedes como como ides seleccionar para cal é o siguiente que vos ides que vos ides leer para ese para ese proxecto ou vai ser ra chaotic random é un método de lectura é eh, moi rutinario pero a elección é totalmente caótica A hora de comprar os libros, e tamén é caótica a hora de calváis o seguinte. No, o veixo os aí nesta anterior salón e digo... Ti, ti, ti, ti, ti, ti, este, venga. Elevo mo para a cama, e xa está. O tiro, eh? Bueno, eu, eh, como vedes, da miña... do meu challenge, teño intento eliminar cada tipo de, de... esto... placer ou algo polo estilo... Eh. Estou non facendo da, da, da forma máis máis matemática posible, que seña máis parecido a un castigo. Eh, eh, gostaríamos aclarar que, que, en general, son libros que me apetece ler e que, e que teño curiosidade por eles, e que non é que, non é que me sinta mal comigo mismo por estar, que se eu non paro e que diga toba, pero agora, castigados sin postre, encima vou me ler os libros. Parece-me que, eh, parece que é unha cousa moi adolescente, Eh, o, de, o de pretender leer todos os libros que comprache e eh, ter esa imaxe mental como de non son un bibliófilo tan arraigada dentro que que non eres capaz ni sequera de, de dar por amortizado un libro que te comprache fai 15 anos ou fai 13 anos e non e no seu momento de decir, bueno, pues este xa pasou, era unha persona distinta cando comprei, agora teño 33 anos, un ingeniero daquela acababa de acabar o bachillerato Eh, pero eh reconocendo eh, que todo eso non fala nada ben de min eh non sei, creo que é o momento de facelo, se non o faigo agora evidentemente pois pues, quedará sin facer xa para los restos, pero un pouco eh, a última a última oportunidade antes de que se escape definitivamente o tren eh, contra un traballo potencialmente a semana que ven eh, eh, todas estas eh, en fin apreciacións de, de jubilado a 30 años, me vayan a, a un segundo plano pois pues, de un entras tanto vamos a ver si aproveitamos pelo menos o tempo para facer isto eh, e dentro de iso eh, aos libros que comprei estas navidades ou que ou que acabei recibindo de regalo estas navidades sei que os vou ler eh, non teño moita moita prisa ou moito a decir, a, a enerxía que me está aportando a idea de te facer este esta iniciativa de falar en público e de, de intentar apoiarme no de meu primo, pois estou intentando gastar en libros que realmente, polo pois, que xeña, son porque son esencialmente o que dice Eloi libros Book Galaxy Brain Eh, que me iba a costar leer, eh, collé realmente eh, en cualquier otro momento, ponía en que entonces ahora mismo, eh, de, después de un poco limpiar todos los que tenía medios de leer de antes, pues empecé a ir a leer eh, Infinity Jest de David Foster Wallace. Eh, tenía por ahí, vacando a cable, pues libros de... Esencialmente son libros largos, eh, pesados pouco práticos para levar no metro que dices, o que dices tú é que sei que se non nos, se non nos leo eh, na miña habitación con, con un pouco de se non faigo o esforzo consciente de lêlos non, non vou facer nunca entón son os que os que teños collidos agora mesmo para ler un pouco a idea de, de lêlos próximos pois son eses os máis complicados de todos os máis imposibles e probablemente os que acaben facendo que toda esta iniciativa se me, vaya, se me, se me gaste Eh, dentro, porque estamos a día 19 de Xaneiro con a página 350 de Infinity Jest que, honestamente, é eh, é eh, bastante. costou chegar hasta aquí. Eh, está sendo un, un, un esforzo, un proceso largo e complicado. Enda que me quedan 600, 700 páginas do libro este. Eh, toda esa motivación se me está acabando. É só a idea de acabar con este, empezar con con un libro de setecentas páginas de crónicas de viajes antárticos, pues, eh, creo que xa... Claro, pero eu que penso que na tua lista a malloría dos libros son eh, do mismo do mismo calibre. Non tes libros cortiños eh, que cambien radicalmente de género e tal. Bueno, de género sí, pero... Bueno, sí, sí que... Na, a mí pareceme que sí que teño. Pareceme que é unha lista moi eh, moi eclética en tanto en cuanto os comprei en fases moi distintas da miña vida. Fíxenme, grazie, pensando que os miña lista tamén toca moitos paus, pero todos os libros os comprei nos últimos tres anos. É Realmente, se son os libros que con máis, con máis capacidade ou con máis Posibilidade de, de, de ler Eu tamén os, os libros que máis claro Teño que sei que vou ler Son os, os que comprei nos último Ano ou ano e medio e se Estou seguro de que os vou ler porque me siguen interesando Ahora, estou nos vendo e, Está me apetecendo deixar o libro Que, que teño a medias e ponerme a ler eses. E que eu creo que deberías En vez de collerte catro libros que levan 15 anos contigo De 4.000 páginas Entre, entre os catro Total por pues meter polo medio algún dos que, que son máis recientes, máis cortos e eh, máis apetitosos, porque si non vas co desanimar. Si, sí, a miña opinión desde fóra, supoño que o que vou acabar facendo, unha vez que deixe que o que acabe, que acabe idealmente o que deixe potencialmente eh, a broma infinita, pois pues, probablemente me, me lerei algún libro curtiño destes que teño que comprei este ano eh un pouco para limpiar o paladar antes de meterme con otro tal también eh, tolo, también se sugiero que o sea se, bueno se vos pregunto se está mal leer estar lendo varios libros a ver bueno antes antes de ponernos a, a contestar eso el eh, chamos tolo por escribir o por por hablar no móvil o no cine eh, reafirmo en eso Pero igual que xe digo eso, tamén xe digo que a miña maneira, o meu proxecto personal para este ano é de, de estar completamente equivocado en toda una vida. Non sei que non é razonable, sei que non é unha boa idea, sei que a maneira de collexemanía estes libros e non volver a abrirlos nunca, pero un boa idea é que estes xa están perdidos, eh, non se va abrir de calquera outra maneira, entonces a ver se así. É unha forma de... de perder non só os libros, sino tamén a, a interese ou ánimo pola lectura para toda a vida. É que, despúis de todo, no, pero non vai ser para toda a vida. Eh, Despois de todo, o ano pasado, deixándome eh, ningún tipo de, de disciplina externa, sem máis, máis, máis dirección que os das miñas intereses no momento que me apetecía ler ou tal, é o que vos dí. Igual en cinco libros entonces tampoco es que eh, tampoco es que tuviese teniendo una relación muy productiva bajo lectura o muy eh, satisfactoria con la lectura eh, tal como estaba haciendo entonces intentar esto no me parece que vaya a ser una, una gran, que me vaya a producir una gran pena no creo que vaya a dejar de leer cinco libros año sí efectivamente aída que aínda que igual si sí, igual no momento de porque isto foi nun ano que me, que me encontroxe sí, con moitos cambios a nivel personal moitos viaxes e todo o que queirades pero realmente con moitísimo tempo libre ent entonces igual no momento no que di ter tanto tempo libre pues igual ni si que chego estes cinco libros ao ano é igual o que teño que empezar a resignarme a decir bueno pues unha persona que lee moito o periódico no móvil ou que lee moito. Twitter que... non lle fai gran cousa ao respecto, ou non sou unha persoa que lea moito. A eh, lectura, er... eu creo que máis que o tempo libre eh inflúe máis unha unha rutina, simplemente. Para pa crear un hábito de, as pues, mesmas horas todos os días ou varias veces a semana, o que xeña, pero eh, ter moito tempo libre non non axuda porque hai un límite de páginas que pode ler unha persona seguida sin que se lle llegue a lo cabeza. Ou, en pues... general, porque eu te, te, ter moito tempo libre sen ninguna estrutura externa é unha cousa que non me funciona non só non me funciona pa a palesa non me funciona en general para nada e ao cabo de esencialmente un ano eh, así, pois pues, o que me encontré que non teño de, de, de, de, non teño unha justificación de que estuve facendo durante este ano estuve facendo moitas cousas moi dispersas eh, e como que se si eu tuve durado d'una maneira desde o principio, pois pues, poderia ser sido ser sido productivas, pero que non o foro. Entonces, dentro de unha iniciativa personal de intentar ser un pouco máis estructurado, pois pues, unha das maneiras é é un pouco ese. Eh a parte vou intentar apuntar a cursos de, de eso eso fora parte vou tal, pero digamos A é un pouco mesma de vamos aplicarnos estruturas externas a ver se si, a ver se si así conseguimos ter algo tangible ao cabo do ano o que poder decir, bueno, pues a isto lle de que este ano. Eloi, tú tes un, sabes canto lixes nun ano? Non. Tes algún tipo de control, unha lista ou un sitio onde os apuntes ou algo? No, non, no. no, no. Ademais, eu fío me pouco, o sea, ao final o calendario gregoriano para estas cousas non no utilizo, a verdade non me... no, no sei igual que quando falamos no no dos últimos capítulos de Podcast Healing, uf, que me custa saber se si os empecé en 2019. Eh, noipo porque porque le he o armarciano. Marciano. sabes que o nos últimos nos últimos ten soles. No, no, sabes, quero de falar, no, pero Sabes, estades comentades eh, Ramat, eh sabía o número de libros que el era, no é, vexo que tes unha idea bastante clara que dixes non creo que foran máis de cinco mm, vale. Eu eu, non, eu, eu sei no porque o, porque, bueno, tiña unha de conta en Goodreads que a tiña abandonada e dixe no 2019, mira, pois vou borrala, poñer todo a cero toda esta basurilla que tiña empezada no Kindle ou no móvil ou tal porque houve unha época en que leía no móvil tamén. Eh, esto vou cerrar todo e eh, vou empezar. Eh, vou levar un control do que leo cada ano e eh, nesse momento, pois, pues, tiña uns cuantos libros físicos que foron medrando tamén. Eh, eh, eso foi o que lín no 2019 o que estou lendo agora no 20 tamén. Eh, a forma Antes non teño nin idea do que lía ou non lía. É o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 para volver a crearme un hábito de lectura. Eh, e foi o que fiz. Isto non sabíamos cando grabábamos, pero sabémoslo cando editamos. Nada, al xinal, está en podgalego. podgalego.agora.gal É que tiña alguna, alguna pregunta. Porque, básicamente, isto eh, tem máis que ver coa, coa imagen que tiña dos hábitos de Javier Anteriormente, eh, estuve viviendo con Javier, no sé cuánto fue, seis meses, es igual, eh, a finales de, de 2018. Eh, eso, sorprendeu-me, pues que que antes incluso de esto que dice, de no tener un hábito de lectura, realmente cuando vivíamos juntos, Javier tenía un hábito de lectura, de decir, bueno, wow, Eso, a mellor as 10 e medio, as 11, unha cousa así, boa a cama, que vou que ler un pouco. Sí. Eh... É que, bueno, eh, recordo máis como que foi unha cousa de, de... Como a decisión foi, eso, aproveitando o principio do ano, no 2019, todo rollo este. Pero sí que xa se le iba masticando desde un tempo atrás a idea de que quero ler máis, eh, quero ler en formato físico, e tal. Mm. O sea, ese meses que convivimos eh, xa estaba empezando a ler máis estaba empezando a pero estaba valendo sin levar un control ningún de Teño tantos libros pendientes sí. Teño tantos que me quer que quer no ler ou lin tantos en esta en este período Yo... ah... eu eh, é un pouco a, a o que, o que che pasou foi que como como suele pasar non un internamente ten os seus, os seus procesos e pensa que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 que me chamou a atención, eh, que os libros eh, están casi uniformemente distribuídos entre libros en galego portugués, libros en inglés libros en castellano e eh, eh, libros de escritoras eh, e de, de escritores e incluso, non no sei sé si se hasta libros de non-ficción ou ficción. ficción. Eh, non digo que seña todo 50% ou ou tal, porque eso levaría un tetris de combinacións que probablemente te acabaría levando a, a ler libros que non se interesan solo para cumplir cuotas pero parece mo sí. que tiñas organizado e que tiñas feito un esforzo que... consciente en escoller a quen ler no non, non, para nada eso eh, foi totalmente orgánico de quedarme ahora capila que de libros que teño pendientes, eh, botei un ollo, cando a, a, a escribí e dixen, joder, la verdad que se reparte bastante Entón, cando dixen, cando estaba cos 24, 25 libros a finales de noviembre do ano pasado, que los estaba validos no 2019, dixo, va, vou poñerme po ano que ven, 30, e xa que son 30, como leo eso en tres idiomas, en gallego, en, en castellano e en inglés, pois, pues, podo poñer 10, 10, 10. Entón, dixen, que máis maneras hai de clasificar os libros? Ficción non ficción, 50, 50. Eh, homens, mulleres, eh, autores tamén, 50-50 eh, Más ou menos, os libros que teño pendientes cumplen ese porcentaxe non perfectamente, pero non estaba planificado pasa? Sí. Que pasa? Si que se agora aí na lista non hai 30 libros o sea, Non me chaga para acabar o ano Igual me teño que comprar algún adre de que cumpla ciertos criterios para poder acabar Esa pero... distribución agora tal como a TES o sea, Que te faltaría? Eh, no. Non finción escrito por mulleres ou que, eh... que temos que buscar? Non te... Un libro en gallego tío. de non-ficción escrito por un home. É <ríe> <ríe> que unha das múltiples cousas polas cuales a miña iniciativa de ler os libros é completamente... eu un pouco a idade que teño é que a única maneira de que estes acaben é acabante, Pero todo o demais teño todas as recetas dun fracaso absoluto desde o principio. De libros que non apetece ler con unha motivación espúria e... Eh... <ríe> o libros que no me apetece en un momento eh, eh, después, tampoco hay que quiera facer eh, el esfuerzo consciente de leer eh, o mesmo en inglés que en gallego, que en castellano, o mesmo escrito por mullares que por hombres, desde luego no pretendo leer o mismo de ficción que de non-ficción, porque prefiero leer non-ficción que ficción, francamente, por eso casi todos los libros que están aquí son de ficción porque son los que me fueron quedando sin leer eh Pero é que o que me encontrei é que teño unha lista de 18 libros por ler e dos 18 libros un deles está escrito por como muller. e todos os demais son 18 señores 19, porque hai un, un que está escrito por dúas persoas 18 señores decimonónicos ou, ou, do, ou do 17 incluso algunos señores perfectamente mortos e eh, ademais libros que, que, que digamos, no, non censurables, pero que desde un punto de vista ah, bueno, ah, que aos cuales 2020 lle, lle senta moi má. Estou lendo A Broma Infinita, que é o libro dos Snopes dos 90, que é un libro que se leía xente, que se leían homes blancos, americanos, que estudiaban en un colegio ou nunha universidade privada de Estados Unidos a principios dos 90 para demostrarse a si sí mesmos que eran moi inteligentes sí, e este é o libro que eu bueno, estou lendo agora mesmo eh, eh, o, o de distinguir entre entre homes e mulleres primeiro, non é nada progresista porque o generou un espectro e segundo eh, e segundo que puxe non por eso, empecé polos idiomas entonces foi un pouco de vamos a redondealo buscar as tres patas do, do gato. Eh, foi tamén porque eh, unha rapaza que sigo en Twitter eh, tuvo durante bueno, moito tempo máis dun ano seguro eh, que esa sí que seguía en Twitter en Goodreads eh, lendo só o mulleres pues, sí, eh, Suename esa historia era? A, a sexfóbic, sex ¿no? sí, sí. no, non? Sí eh, Non me parece algo eh, nin, nin que xa eh, os libros te que leo polo que xe interese non sí, no hai que cumplir isto non é alistado un partido político isto é o de sempre es decir leime cinco libros no ano 2019 bastante teño con que me interesen os libros como para encima censurando libros que, que ler porque non me cumple unha cota non pero eh, realmente ao, ao final, a pouco que intentas que intentas justificar a decisión de ler un ou outro eh, acabas caendo nos mesmo discurso de... de de non justificar cuotas ou de, de... É dicir, entendo que, final, o que o que eu leo deixe de ler pues, importa máme a pouco máis. E non é si sí, correcto. Eh, eh, o de poñelos en, en cuotas eh, foi simplemente porque xa que iba a ler 30 e leo entre tres idiomas, de caixón, desprezo de vez. Xa liu todo dai pero non era un e non o vou cumplir, pero non me pasará nada. A min é, é que me chamou que un cumpriro de 30 sei sí que me me, me, me interesa, pero despois que xeñan como se si son 30 0, eh? é realmente como se si son 29, ¿no? somos realistas. Pero non, eh... no, pero non sei, chamou má atención a verdade que preguntaba preguntábame se si realmente o fixera de unha maneira organizada ou non, porque eu hasta certo punto compro É non o compro a vez, e non sei que opinar ao respecto, non teño unha opinión formada ao respecto da idea de establecer quotas de lectura. Eh, eh teño eh, teño a xente, pois pues, precisamente eh, Linda Holmes, a de Pop Culture Happy Hour, eh, Establecese establece de lectura de vou a ler mulleras nativas americanas non tanto numericamente de que seña un 50%, pero se si vou ler máis do que leía hasta ahora ou a estilo, non cotas, pero certos obxectivos eh é máis que nada nunca me ven capaz de facelo, entonces nunca o fixen. Pero non sabía cal era un pouco a a tua lógica. Non sei que que queres dicir, que... a verdade. eu que a verdade que teño que dicir nunca pensara neste neste Mira, neste asunto. Mira, ahora... botei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 Si, sí, basicamente E tamén, agora va parecer que me, que me quero justificar a min Pero teña a sensación de que tamén os libros de non-ficción eh, Canto máis se acerquen a libros técnicos O final tamén beben do sesgo De que na, como que di, na academia se queredes eh, Ou según que entornos Pues sí, que, si que... te vas a poner a leer libros técnicos de ingeniería o de informática que son o, o te, pues hay un pero ni, ni, tanto, no, o sea, ni, ni indo esto no pero libros estilo de, estes, libros de este que son muy best seller de aeropuerto de, de que se pues, o capital de Piketty y esas cosas no no valjarar y estas cosas si o, o, sí, o que, que al final son los escritores son profesores de universidad Aí, aí un de, hai un sexo tamén En que realmente hai menos mulleres Se quedes ó, a barreira de entrada pa, Para estar nunha situación na que podes ser candidato A ter un libro que seña famo suficientemente famoso Ou medio bestseller Como para que eu me entere pois, A realidad é que as mulleres ainda o xo teñen máis difícil entón, Parece-me que era justificar De que a miña lista Solo tiña unha muller de 26, creo Claro, pois pues precisamente Cando, cando se... Si, si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 eh é eh, case un paso un paso lóxico se sí. si, si empezas por aí que eu tampouco sei se si realmente pero... sido, ¿no? eh... o que faiga unha persona sí, ser, o... de forma privada se si non lle dá publicidade e tal non ten ningún efecto de aí que estemos falando disto no podcast entón pero no no nós no, no, teníamos unha audiencia bueno, moi numerosa Teremos que empezar a preocuparnos por estas cousas. Sí, hai cousas que fago privadamente sabendo que a miña aportación privada non fai gran cousa, pero ainda así pues, separo o orgánico do, do mm. plástico, non? Sí, sí. É eh, unha cousa privada para sentirte millón, realmente. Eh, como é donar sangre. Eh, donar sangre sí. porque salvo unha vida, non? Donar sangre porque falo media hora sin te esteve en un bocadillo despois. Sí. Non costa nada eh, eh, salvaxe un día de dicir, de bueno, pois hoxe xa fixen algo. Sí, que, si compra que si se, compran más, si se compran má libros de mulleres pois pues, ten má posi máos eh, posibilidades de ser publicadas pero mí... máis que nada máis que nada eh, eh, sería pero, eh, eso, de, de decir, pero bueno... es que si faz eso eh, realmente eh, a que ten xa o sea, que ¡Oh! será a que tra más publicidade será a escritora que escribiu o libro que compraches non o género. Eh, Claro, eh, por sí. o sea, eso... o, si, o efectivamente, eu se se a facer eso o, o que pasaría sería que me compraría todos os libros de Mary Roach, que unha escritora de divulgación científica que cumple certas cotas de ser muller ou o que seña non ficción a mellor che quedaban pois pues, dos 30 libros que tiñas que ler, pero pues, tiñas que un in inglés de non ficción en muller, pues e que da lista se si quero ler 15 e 15 xa teño ahora mismo 17 libros pendientes de ler que o autor é un home Entonces, xa non xa no teño que comprar 4 libros este ano e claramente os 4 teñen que ser de no ficción os 4 teñen que ser de mulleres e agora vou te dicir en que idioma teñen que escribir e ao final o que vamos a acabar chegando é que vas ter que comprarte 4 libros de Mary Rhodes traducidos ao inglés ou ao gallego ou ao castellano E tampouco a mañanada que teñan máis cartos esa muller, que pode ser perfectamente como, a, non sei, no, no, que, máis, que máis me dá que comprar comercio gallego se lle estás dando cartos a Mace Ortega. Dos, que recale a a xustificación, eh, pues, non sei, se establecete un, un, un parámetro moral, que, que, que digamos... Pensáchelo moito máis que a mí, desde logo. E son é que che acordo. Eu no, por, teña... por facela. Eh? Eu teño curiosidade polo tema porque non sei que pensar. Eh, esperaba que tú o tubeses o tubeses máis pensado e, mo, e me deixases e me deixases algo, non sei. Eu sei que é un tema no que teño pensado algo, pero pensado algo sin facer nada en concreto, porque ben vedes cos pues, 30 libros, os 20 libros que teño que ler, pues, non cumplen ningún tipo de cuota nin de Nin esta, non hai ningún en gallego, creo. Ese, nin... Eses libros comprou o Noé do 2003. Bueno, non... é que son a cousa acojonante. Isto podo vou contar. É que isto... Eh, a, a cuestión é que... Uh, eh, claro, estes libros, como son os... Digamos, o, o, o sedimento que foi quedando de, en, cada, en cada tamiz de, de cada ano da moña vida. entonces están... Hai dous libros que me compré en 2000, aproximadamente 2007, 2008, que eran de filosofía generalista, un era de dunha sección de filosofía do programa de de Alemanha herga da serie, e outro era pois pues, tamén filosofía para estudiantes de bachillerato. Eh, que me comprei pois pues, cando cando acababa de acabar de estudar filosofía no bachillerato e eh, Eh, me gustará a asignatura. Despois están os libros que me comprei. teño tres libros de, de Thomas de Quincy e Lores Stern que me comprei nunha etapa de, polo que seña, anglofilia eh, personal. Unha etapa personal de, de, de anglofilia por algún motivo. e eh, eh, teño un montón de libros de exploración antártica, exploración patagónica... Eh, libros de aventuras e tal, que me compreis unha pues, outra etapa distinta na miña vida despois de ter lido El peor viaje del mundo, que me emocionei moito de, de ler libros de crónicas de viaxes, eh, crónica de aventura antártica. E eh, se si vedes agora os cinco últimos que me leen, pues, son os cinco últimos que comprei, pues, son libros de non-ficción de, esencialmente, libros de peri crónica periodística ou libros periodísticos. Eh, Paletos salvajes, o un libro de Manuel Carrer sobre sobre o campo de refugiados de Calais ou crónica de Martín Caparrós eh, claro, que esa persona de ahora interesada en reportaxe periodístico de, de largo alcance ou de larga duración se poña a ler o libro de, eh, de divulgación de filosofía para nenos de 17 anos que me compré en 2006 pois pues, Sabes como vai acabar aquel Igual é outra, outra Trampa aínda máis De cara a fracasar no, no challenge este Igual o que estou facendo tamén é mo, poñer un montón de, de Tiritas na, na ferida e Despois Se se acabo conseguindo Ler os 17 libros Que ao final é esencialmente Mitados que se vai ler Javier entros, Despois vou me sentir super beck tamén hai outra cousa que toco facendo Pero para mi por lo contades, é verdad que se pues, claro, evidentemente non te son unha polución se ademais esa lista foi así medrando no e bueno pues, ademais empezou tan cedo pero tampouco me parece tan descabellado que che poden gustar oxe libros que biches que que, que, que no seu momento che interesaron en algún momento non? Eh non sé si no, ben, pero xa o sea, non me parece tan descabellado tanto. A mí, mí tan... tampouco me parece tan descabellado, por eso por iso teño a intención de comprobarlo Por eso teño aquí mm -hmm. encima da mesa da de Barcelona de de 2020, pois pues, teño aquí encima o libro Pensar por pensar escrito eh polo que polo recién recién destituído presidente do Senado, creo. Recién sustituido pre presidente do Senado Manuel Cruz eh, escrito pues en 2007 unha cosa así que me compré en 2007 ou por aí eh, con de eh, 20 anos. Que eu acabei de facer a conta a distribución dos libros pendientes. claro esto de distribuir eh, equitativamente salió porque tiña na lista nove en gallego o en portugués oito en español y o he oído en inglés. Entonces dicen, joder, pues se ha estado casi en la paridad. Pero e después fichan los restos sin pensar no que tiene, realmente. Todos esos libros rama, según el tema de idioma... Bueno, este tiene un en catalán, que creo que más me coste leer porque... Uf. Probablemente. Sobre todo porque es en... de Jodorowsky. Sí. Sobre todo porque es el incal de Jodorowsky. Me sí. costaría leerlo en... Sí, sí, pero igual eso, como o Incal de Jodorowsky, igual acabo entendiendo catalán antes que, que el libro, que <ríe> sí, efectivamente. ¿Con idioma entiendo que todos esos libros están en versión original o hay alguno hay algún traducido? Eh No, hay algunos traducidos. Hay traducidos, porque hay, hay libros de autor japonés, sale eh, en japonés no no, no no no leo. Pero entonces, en ese, parece me entonces ahora parece parece me menos interesante. A paridade idiomática se son libros traducidos. Sí, pero eh, no mundo no que vemos obo éme muito máis fácil encontrar un libro traducido ao español dun autor japonés que traducido a inglés que traducido a galego. Claro, claro, no. pero que quero quero decir, páreseme máis interesante, o sea, que libro que te, o sea, estupenda a tú os teus libros que tes te na naturalista, eh, sobra dicilo, ¿no? Pero non diría O libro ese japonés, o libro que ti en español, pero el libro japonés, eu metería o como libro japonés. O Se parece más interesante a distribución de por es eh, que más interesante a distribución por géneros que por las categorías ficticias que me inventé. También, seguramente. Es decir, eh, más interesante pues que seña eh, un un libro de eso, sobre Unha novela, o que seña... Teño libros de poesía, que non levo un montón de anos sin ler poesía. E teño unhos cuantos que tiña pendientes. Teño libros que son un que de autoayuda, guión, ciencia informática. Que escutei nun podcast que me fixo gracia o a idea do libro. E dixaba, polvo non comprarlo. Es el el libro que se dice cómo hacer rutinas para ypo día a día eh, basado en, en algoritmos informáticos en eh, eh, no sé, son, son libros de ahora los que me quedé fueron quedando de géneros bastante dispares e eh, igual hable más interesante eso sí que que, que, sí. A, que pero bueno no, eso tam si, si tuvieron que facer ahora realmente a conta de cómo están distribuidos cómo puedes comprender de De, por temáticas tampouco os teño catalogados dá a sensación de que eh, en rama aquí claramente eh, se isto fose unha competición gananos en volumen en, en diversidade eh, desde logo non sei sé si se en calidad pero eh, a, a verdade dá a sensación de que, de que, de que nos ganas moito eh. en calidad é prácticamente imposible que vos gane porque non escollo, non filtro <risas> Pasa, pasa todo. <ríe> calidade, bueno, calidade... Cali calidad, é un libro eh... de reverte na lista, por favor. Podemos mirar o número de estrellas sí. de Couto se crees. <ríe> bueno, en calidade, básicamente, o seu sitio de compra favorito son, son aeropuertos, así que ten un montón de bestsellers, no? Sí. Ten... A ver, eh, a lista ten varias fontes. Unha son libros que escoitei en podcast e eh, que dixen me interésame, e eh, eh, eh, foron a lista de Amazon esta que teño pendientes de comprar e eh, foron acabando chegando a mí. Outra fonte son libros de aeroportos, e eh, outra fonte, eh, bueno, hai catro realmente. Outra é que cando estou nunha librería que non, por aí, pues, de vez en cuando facendo turismo, ou tal, entro nunha librería e eh, probablemente compre algo, eh, pero... O que compre pues, porque me chamou a atención a portada ou porque eh, por recalquer cousa. e despois eh, o ano pasado un, un conocido meu eh, editou un libro de, de Carballo Calero que salióu nun nunha nunha editora que manda é como un club que te manda libros á casa cada o que no é eh, a través. Ah. Eh, eh, cando me fixen esa para comprar o libro, porque, joder, eh, cono, un libro que ¿no nunche vas a comprar. Entonces, eh, para comprar o libro, tuveme que facer do club, entonces para facer todo o club, xa che regalan de entrada tres libros. Eh, eh a parte des estres, o que me, o que editou el eh, o me siguiente non me corre de dicirlles, "Oye, non me interesa", e chegaronme dous libros máis. Que <risas> <risas> dous libros de poesía e eh, eh, aí están eh, nos seguintes entregas xa se me acordáis de decir que non, eh, porque non quero que me dren moito a lista e eh, eh, nada máis eh, entonces entón, destas de é un libro dos que teño aquí tamén foi un regalo eh, eh, e de desas fontes distintas salen libros distintos, simplemente bueno, bueno, está ben non sei se eh, se si queredes algún en concreto da lista se si vos dá curiosidade Oye, onde narices sacaches esto? Home, eu teño curiosidade por saber eh, de, onde, de onde chegou a idea de comprar eh, Why Women Have Better Sex Under Socialism Por favor, pois con ese nombre sí, que... Como podes non comprarlo, no? exacto Vino, sí, sí básicamente eh, Escoiteino Vese eh... de vino de ver a alguien en, en Twitter Eh, el lín un pouco de que iba o libro, y, bueno, <ríe> con ese nombre, <ríe> foi foi totalmente impulsiva a compra. Pero... Temos un, un amigo que, eh, cando vamos a... En Coruña organizase unha serie de cine eh, o aire libre no fórum... Eh, Eh, todos os bravos. Eh, eh, cando vamos a esas, a esas reviews, o grupo de amigos, eh, cando vamos a, ese, a esas proyecciones, eh, cando acaba, eh, un colega sempre, sempre, sempre, fai unha review no grupo de WhatsApp, acaba ca coletilla de te gustará, si sí, e mete un chiste basado levemente na película. entonces empecé a facer esas reviews con esa mesma estructura, de te gustará este libro, sí, te gustou... Sí e busco coxaas enrevesadas dentro de dentro sí, do, do libro que vou apuntando e que naide vai eh, asociar co <risas> libro ou cousa así te gustará si sí? lees menos do que querías, pero estamos trabajando en ello, non por exemplo estou de estou desechando ver como como vai ser te gustará si sí, eh sobre o libro de sobre o libro de sex and the socialism. <risas> Será muy complicado. Sí, sí, sí, sí tiene. Eh me gustaría o te gustará así sobre el libro de de Wolfrak Alpha. Pero no volviendo volviendo un poco al ¿Te tema, te buscarás eh... si sí, te gusta levantar pesas. Considero <risa> <risa> eh, que es un disperso. No, que sí, que que la idea de Javier de ir haciendo reviews que a mí me parecía me ven por asentar o el libro, digamos mal pola componente un pouco, de, de, como se dice, performativa, se queredes, de mirade, mirade, leo un libro novo que canto leo aquel isto son. No, sin xuzgado, Javier. O sea, Para pa mí no, é moito máis performativo estar agora falando no, no podcast que o que escribo aí. Claro, é máis pues, audiencia isto eh, que o meu Goodreads el no non, pero <ríe> da igual. Eh, eu entonces por algún motivo a idea de de facer esencialmente as mesmas revís que Javier, pero aquí dentro do podcast de decir, "Oye, no, e canto leiche este mes. Pois pues acabei de ler, idealmente acabei de ler Infinite Jest. e que che pareceu? Pois pues pareceume un coñazo moi ben escrito e á vez unha tortura, é un castigo polo snobismo e é unha cousa que disfrutei moito dunha maneira retorcida. É que estar lendo agora, pois púsenme a ler e, Calé de Manuel Carrer porque eran 50 páxinas e francamente non te a cabeza pa máis. Unha cousa ir facendo unha cousa ir facendo unha cousa así sería un pouco a miña idea. Eh, o sea, pero eh, espera, espera, espera. despois de todas estas pegas que dixeches a, a facer Cátedra, co que sí, por algún motivo eu que, que mencionalo no medio fácil. do si, sí, Mencionado ah, no medio do podcast que... un pouco de pasada, non me parece particularmente grave, é o que propoñería facer. Ah, é que estaba, lo... o sea, parecía que me estabas convencendo, estaba de entendendo hecho, todo o como... contrario. Todo o contrario, estaba entendendo como que Eh, nos estás proponiendo hacer esto, pero durante todo ano, no sé qué es que hacemos, no mencionalo ningún momento. Leí un libro 3. <risa> Vamos vai. Pensei creo que, sabes, ahora estaba estaba chebendo Aztegas, eh, le va una... o período so que me vou guardar pa mi Sabes, si, sí, algo así, e eh, eh, eh, eh, digo, "Eh, pois, pues, isso non sei se é menos performativo ou máis performativo." Acabaches de ler eh Gels. Infinite Jest, Infinite Jest, si, sí. e que che pareceu? Non quero hablar de isto. <risa> A ver, eu supoño, non tampouco todos, eu que sei, sobre todo se rama Bailer 30, pois vamos, igual, un no, poco, sí, con o ritmo de, de grabación que temos, eh, o que nos leva a falar de cousas, pois xa van, xa enxemos todo, non? entonces O problema que eu vería eh, creo que vai por aí, porque un pouco decía non se de un comentalo de pasada Por decreto, pero tampoco darle mucha importancia de vamos a a a dedicarle cinco minutos a saber cuál es la opinión de nuez sobre eh la tierra maldita de lobodón garra eh pero bueno, pues comentar de pasado o incluso si llevamos algo interesante ah, claro, pues... que pueda dar para una conversación, pues utilizarlo sino no pues decir, bueno este mes meslé tres libros heélo eh, déxalo, eh, déxalo ahí sí sí a mimepárseeme muy bien. Eh, non sei se, de feito, bueno, tu xa dixas o libro que estás lendo, non se estás se estás a, a lendo algun máis a lista. Claro, bueno, eu, desde que empezou o ano, é que a todas estas, isto volvía a ser un, pro, un prólogo ao meu comentario real, que era que o problema que lleveixo é que neste, neste ano leín tres libros, estou co cuarto, ah, mira. ou neste ano ou neste mes e medio desde diciembre, porque realmente isto é unha cousa que pretendíamos facer Eh, no capítulo que grabamos en Navidades e despois quedou sonos largo aquel capítulo e deixámolo para este entre medias, pues, eh, le, eh, digamos, tres libros eh, pico eh, e fume apuntando no, no blog de notas do móvil un pouco despues de, de ler cada un o que opinaba de, de cada un entonces eu agora encontrome aquí con tres pequenos comentarios de texto eh, asumindo que Javier pues, teña outros outros tales ou ten tres Eh, reviews en Goodreads, que por caso ven sendo o mismo, eh, tampouco dedicalle moito tempo a que opinamos nos outros dous de seis ou sete libros que fin, eh, non, sei, non sei que interés pode ter para a xente. Mas a lo de iso, home, eu non sei, podo falarvos de, do libro de Javois, porque así reciente é un libro, bueno, está sendo un éxito editorial ou algo polo estilo, e se que pode estar dentro do si que pode objetivamente ser lido por alguén. A parte de eso, leíme un libro que me comprara na Patagonia. Creo que voulo comentar no capítulo tacho. posiblemente un que me compraran na Patagonia porque foi unha librería que me, que me facía gracia ir, porque tiñan un libro seu desde facía 15 anos. Cando cheguei ali, pues, comprelles dous ou tres libros e están dentro dos libros. Un deles libro de ahora. Se si alguén te interesa, pues, ponemos <risa> o, o Godbets de Javier no xo no xa Santa Pascua. Non sei sé si se tens algún <risa> do que teñas que o do que che apeteza facer algún comentario. Eu xa vos digo, estuve lendo de, o de Manuel Jabois e eh, unhas cuantas cousas que podía ser. Non caleo de Manuel Jabois. Vale, partamos da base de que o a son particularmente friki cos periodistas ou co periodismo por escrito, entón igual lle dou máis importancia da que, da que tal a que tala que Jabois ache un un libro, eh, non sei ata eh, que eu sei, eu sei quen era, pero non sabía que sacara un libro este que chove na lista. Pois pues nada, que tiña un libro novo, vaite. Eh, si, sí, sí. De feito véndeno como a súa primeira novela, os un tan friki que non entendo por que lle ponen primeira, por pues, se já leen a súa primeira novela, Este é a segunda, pero bueno. Eh eh vale, pues entonces nada, está sendo está tendo éxito, creo que a xente o está sendo bastante feliz, digamos, non sei sé si se tiña unha faja o libro que me compraron se, se poñé que era a sexta edición en catro meses ou algo polo estilo tendo un certo éxito, se que estaba un pouco no digamos no, no colectivo no, no, na conversación colectivo. Por que debería deberíamos ler a Havois e xa non digo libros, sino os seus artículos esas cousas? Eu nunca llei nada, creo Bueno, home, se queréis podo fazer un intento, pero realmente tampoco que este moi enamorado de, de, de, de... É un señor bastante ocurrente. É columnista, escribe... Eh, escribe columnas esencialmente humorísticas ou dun tono amable eh, ocurrentes eh, dentro de, da súa... das exigencias da súa profesión que, esencialmente, pues, encontrar tres ocurrencias ao día e, máis ou menos, coselas para que teña sentido xuntar 800 palabras pois... Pues, fai no ben e dice tonterías, e non forzas ocurrencias eh, pa que señan posicións intelectuales indefendibles, sempre fora do do que digamos a floritura verbal, eh, ten algunhas cousas que están moi ben escritas. Eu se queres prasto, préste o paso che Teño que dicir que quedeime con, o sea, que esa descripción de tres ocurrencias eh, enlazas en 800 palabras resultoume moi pouco atractiva. <risas> bueno é o que é, é decir tampoco se pode esperar tampoco se pode esperar outra cousa de, de un columnista é, se te pos ler a Jaboy ou se te pos ler a eh, pues a unha leila guerriero a Manja Torres a por o estilo pois pues, que fan é unha columna de de escribir na parte de atrás de, de, de literalmente de ocupar unha columna de de un periódico que vai a catro columnas son 800 palabras ou 700 palabras, e que pois pues, o máximo que se pode pretender, pois, pues, é que teña tres ou catro ideas máis ou menos originales ou unha explicación boa de algo que este do que este falando a xente ou unha ou dúas metáforas ben ben ilvanadas. Non creo que seña pouco decir eso. Non, non, non creo que seña pouco, pero teño a sensación hai, de que non que é o meu, digamos. Pues, xuntas xuntas varias columnas, se xa leixo o libro a, irse a Madrid, que é un que me linceo, fai Eh, non sei se sacaría fai tres ou catro anos, e que me gustou suficiente como para que cando sacou o siguiente libro pues, dixera, pues vamos comprar. Pero ese son recopilacións gusta... de columnas publicadas ou é sí. un libro original? No, no, este novo é unha novela. É unha novela original súa. É... é unha novela, esencialmente, como é como se si fose un Manuelito Gafotas, é... pero... Pero Manolito de vez en cuando pois pues, ten occurrences boas ou florituras verbais, o que digo, ou tabolteritas. Eh, non deixe, non é moito máis ca unha novela, en fin. Lése ben, léina un día ou día e medio, como como entrou saíu. Mais a lo de que lle fixen un resumen para intentar iso, eh, digamos edifical ou ou poñela un pouco máis en en sólido, basicamente o que quedou foi eso tampouco os vai cambiar da vida. Se vos la regalan, como me regalaron a min, pois non é... En fin, é unha lectura máis ou menos disfrutable. Bueno, sen máis historia. Agora estou me lendo a broma finita en inglés. Son, según parece, hacen, eh, en inglés, evidentemente. E non só que sen en inglés, porque hasta onde... Bueno, en inglés sabemos ler. Tampouco é iso, pero según un inglés con florituras, con, en un inglés que se esforza por, por deixar claro que é un inglés moi inteligente. Eh, non sei, é un inglés frustrante. Un, son, libros de, son follas de dos párrafos por, por folla. Este vai me costar moito máis. O millor chegamos á grabación que, que facamos o mes que ven e sigo lendo A Broma Infinita. E sigo cos mesmos Tres libros e medio no que do ano e alos me foi todo o adiante. Bueno, pero a próxima grabación non é o final do ano, tampouco. Eu co que estou agora, sei que me vai durar tranquilamente un mes. Con que estás agora? Estou con eh, Balkan Tragedy, un libro que escribiu unha, unha que é bueno, eh, eh, profesora universitaria, Pero na época da guerra da guerra de Iugoslavia estaba traballando pois pa, pa Butros Gali, e, bueno, non directamente, pero estaba metido na ONU como como asesor ali e tal. é un, un libro que se editou no 95, ou sea, xusto despois de acabar a guerra, e repasa eh todos os, as causas e, e que vai moi, moi hasta o, os detalles. E, e tou, na página 40 ou así, está pues, falando de, de como estaba a, organizado o estado comunista de Tito a nivel macroeconómico, pues, cando, en que ciudades se producía grano, en que ciudades se producía tal. E, eh, eh, bueno, intenta pues, ver as causas do conflito. Eh. Tiña ganas, de cando estuve en Macedonia, de ler un libro que que, que explicar se como chegara... se guerra, como vos se chegar a tal. Porque, bueno, eh de, de pequeno e eh, non tiña, xa, o sea, acórdome da guerra, pero non non teño unha perspectiva eh, clara de, bueno, sí que a teño, pero quero terla máis profunda, simplemente. Eh, bueno, ese libro é eh, un libro que comprei cando eso estaba currando en Macedonia e eh, Eh, un libro que tenía ganas, pero que me estaba botando atrás o, o volumen que era. Entonces empecé, Oano, con tres libros eh, rapidiños para que empezar este no me va a irse muy ritmo Estamos estamos haciendo las mismas trampas, ¿no? Sí. sí. Eh, a verdad que es un libro que suena interesante... O probablemente hasta, aquí, hasta que o vexa de perfil e vexa o tochazo que é, ou empecé a, abrir a, a abrirlo e vexa a empezar a ver tablas. O tamaño da letra, é eh? que, que lélo con lupa, casi. Suena interesante, suena, a verdad que suena... suena bastante ben, sí. Sí, eh, dos, da lista é eh, dos que sí. máis gana o deteño, da lista dos pendientes. A ver. Mira, decito box no tengo mucho que ver con nada pero puedolo contar estuve escuchando un podcast de, de, de dos rapaces que son tubs eh, canadienses que eh, falan, falan de octubre son youtubers que eh, van centradas no en, en libros en literatura fan reviews etcétera, etcétera. Eh, en fin eh, falaron de dentro de, de ese podcast pues de libros Que, que chamaban libros pura de patata, que son libros que, que por de las explicou que lle gustaba moito pura de patata, que o deixaba sempre como para o final, de voume comer o bom, o típico plato de más potatoes and gravy con greens e tal, pois voume comer os grisantes primeiro, voume comer a carne, deixo o que sei que me gusta, que é o pura de patata para o final, e despós, cando cheguen a hora de comer o pura de patata, pois xa está frío, ou xa está empezando a endurecer. Eh, entón eu sei que gran parte dos libros que que hai aquí nesta lista tamén son libros que son pues pore de pataca, que no momento me interesaba moito, que que existe a posibilidad de que os comprara con 15 anos e enseña unha persoa distinta a que os comprou, e por tanto non me vayan a interesar, pero tamén existe a posibilidad que despois de todo, pois pues, cando me poña a lelo, eh me volvan a, a entusiasmar, me volvan a gustar, teño curiosidade por ler Tristram Shandy, por exemplo, que está na lista que eu comprei, non sei en que momento da miña vida, porque non sei cando foi tan como para ponerme a ler a Lorenz Stern, pero aquí está. E dentro de iso, pues mira, cando me toque ler Tristram Shandy, pues igual me gusta, me acabo gustando. Ahora mismo apetecer non me apetece gran cosa, porque é un libro do século XVIII escrito en inglés, ademais está como considerado un dos libros máis abandonados da, da literatura inglesa. É un, un destes libros que é obligatorio ou de está dentro do currículum de, de moitos estudiantes, supoño que universitarios a este punto, e moitos deixan por imposible, vai eh, ao rincón do vago que seña. de mm. non ficción, se que xa os escollo co suficiente, supoño, é... Eh, escollos con, con máis cuidado algo polo estilo, non hai grandes uh -huh. cantidades de libros de non-ficción que, que me queden sen ler. Tenho aquí a Thomas de Quincy eh, tanto confesións de, de un heroínómano inglés, non sei como se traduce traduz confesións of an English open meter como eh, o asesinato considerado como unha das bellas artes que son libros de non-ficción eh, e que que están, están aquí é igual non vou acabar lendo porque de, o sea, non de vai haber maneira de entrar neles. Non vai haber un argumento que me, que me puxe hacia adiante. Pero máis a lo de iso, casi todos os demais son novelas. E eu creo que, bueno, pois pues é unha vez que faiga o, o intento honesto de vamos entrar no mundo desta de novela, que vai ir tirando para adiante todo e con esa idea o, o intento. Porque A Broma Infinita é un libro... Wow. Si se si, se si pretendes lelo, eh, meterte nas ler as primeiras páxinas é eh, que, que a propia historia do o propio argumento do libro che empuxa a seguir lendo, eh fai exactamente o contrario. Fai o posible por votarte. Eh, fai o posible por ser complicado de ler, eh, por ser complicado de seguir. Eh, non sei se si, se si tedes, vou dicir se si, si conocedes dos libros. ese, máis a lo da fama que ten que é evidente eh, Digamos, la fama que... Yo no conocía. No, tampoco. Hasta hoy un mes o así que he hecho bien lista de eh, Emirey, eh, pero no lo conocía. Realmente no, no voy no a decir nada de él. Como, no como, no leelo, sino como libro no, mítico de... No no, no, no, no, no, no. Joder, pues no sé, realmente... Es mítico en ciertos círculos. que Supongo, la... sí. Sí. Pues, pa pa generación x ou para xente con ínfulas literarias ou pa eso eh, universitarios de, de un colegio de liberal arts da costa este americana dos noventa pu é sí. o, o libro claro é un círculo eh, co que non me non ten un sexto contacto non? non, contato, non? No. eh y é un libro que está increíblemente ben escrito eh, que, eh, que acabo de ler un bueno, o, o que iba e que o libro eh, fai tan pouco intento de, de ter un fío narrativo co cual impuxarte a seguir lendo que, que dá altos temporales eh, antes de cada de cada, de cada párrafo ou de cada párrafo de cada escena digamos, pois explícate en que ano está pero está escrito nunha realidade eh, distópica aproximadamente en 2020, está escrito nos 90, eh, no cual ó, os anos, eh, en lugar de seguir o calendario numérico, el ser 2020-2021, pois pues están patrocinados. Entón, faz saltos temporales do ano das prendas íntimas masculinas Comfort o ano de McDonald's, e eh, eh, amáñate tú para saber se si McDonald's vai antes que confortou despois porque se si fora 2020 ou 2019 pues, tería lo claro, pero así non se dice tampouco que ale cada ano <ríe> ten un montón de comillo, son, creo que son 900 páginas de, de libro per se e 200 páginas de notas OP dentro das cuales a historia avanza igualmente despois fai referencia o libro original ás notas e eh, está escrito nunha porque está escrito nun futuro distópico pues está escrito nunha versión de inglés con un montón de slang que despues te explica ou non eh, cabo de ler antes 25 páginas probablemente explicando un híbrido entre unha especie de hundir la flota eh, con tenis con xogos de guerra de destrucción nuclear masiva entre distintos países eh, é unha escena na que xe explica todo, facendo posible por nun, o xa, sea, todo o, a historia do xogo o funcionamento do xogo con todas as súas regras a escena na cual está sucedendo que se desarrolla con peleas internas entre a xente que o está facendo outros que están drogados eh, eh, tendo como alucinacións e demais, e todo iso esencialmente nun párrafo de 20 páginas sin, sin pausas, nin adechares respirar con eh moi pocas explicacións, eh incluso son xogos de guerra entre países ou entre bloques eh soviético estadounidense, pero en ningún momento che dicen eh cale cal, eh ao final, eh, decir, un pensa, pero para que fan isto? Que, que que pretende que ganes? A explicación do xogo de guerra non me importa porque é unha invención do libro. A explicación da escena está quedando moi mal porque estás metendo a explicación de xogo no medio, entón non me estou enterando de nada. O único que que queda en limpio é que está moi ben escrito. É que unha vez que o leen, dixen, volvería a poñer a léalo outra vez porque está escrito de puta madre, pero non metería de nada. De aí que e, se tú... chame la broma infinita. Efectivamente. Eh, eh, además, eh, outra, outra das partes do asunto é que hai unha especie de de película que está que tan ben feita que a xente que empeza a vela, olvídase de, de comer, de respirar e acabase morrendo, porque o único que fai é repetir en bucle a película e quedarse tontado mirando-e. dá un pouco a sensación de que o libro, de que o libro se está burlando de ti, diciéndoche, e este libro, aquí o tes, non ten ningún tipo de sentido, pero está tan ben escrito que aquí estás lendo como un gilipollas <ríe> eh, olvidándote, neste caso, de dormir por seguir lendo Eh, sí, eh, chama-se la broma infinita Así que está fito a tres É un libro moi raro ese, ese libro sería Da miña lista O que tería menos ganas de ler eh, Na miña Na miña o que máis medo me daba Pero se me pusen a lerlo Ahora Pero entendo Eu houve unha época que tamén tería ganas de ler este libro Pero xa, claro. xa non Claro, mí... efectivamente, eu ahora mismo con 30 anos non me, non me volvería a comprar, pero unha vez que estén comprado e que levame porque ademais ten un lomo amarelo, fosforito, con unhas letras enormes que ponen Infinite Jest en, en grande destaca un montón e cada vez que te paso por diante a estantería vexo entonces levame 5 anos mirando e digo, pois pues vamos, vamos a intentar eh, Non sei igual que Que me recorda en eh, algún momento da, da miña juventú que pensei un pouco así co... Eu que sei, co Señor dos Anillos pero... Dixen, va, esto non é para mi. E ali quedou. Pois pues a miña dos Anillos gustou moito. Que non me fa. A mi non. A mi non... A mi non... pero... Eu lino despois de que existís pisen as películas. Si. Sí. Ou menos a primeira. Si, sí, si sí, non non lín época anterior que onde me debería tocarle, ¿verdad? Empe empecé a llelo cando xa existía la cando xa vi era la comunidade No, eu lingo un 20% cando tiña 13-14 anos, ou mellor. E dixe, "Uy, isto é total. Deixárome o a ver se si iba mellor. Eh, que é moito máis portiño, como xa sabedes. Creo, bueno, como igual xa sabedes. Si sí, é moito máis infantil, é unha cousa sí. Sí. Eh, eh, que de menos 20% desse tamén, e dixen, pois pues pues, este non para min. Chao." Pois, olle. Pero ese xa estarían tachados. Correcto, eso foi un intento honesto. Se leiche un quinto do libro, decídese que non che interesaba o suficiente, pues, fechamos e seguimos co siguiente. Sei, sí, tal cual. Bueno, eh Outra, outra cousa, pero realmente apeteceme mencionalo ou apetecíame como, como tema de, de tal, pero claro, podo mencionar así un pouco a, a tradición e tampouco igual non... Eh, outro dos libros que me leí foi El ático desde la ventana de un cepelín de Arthur Kessler, eh, que é un, un libro de libros del cao, un libro escrito no, no 31 sobre un viaje en cepelín o ártico que fai un periodista alemán é eh, eh que periodista, eh, o periodista o Viax en si sí, de feito está está subvencionado por Herst polo, polo magnate dos medios de comunicación e eh, a idea é exclusivamente crear un como un, crear unha noticia realmente crear un fenómeno publicitarios si e de cre decir vamos a facerlle moito bombo a idea de... Eh, levar a unha persona ou, ou a un cepelín ao Ártico e de ali facelo encontrarse con un, con un rompellelos, eh, vamos a meter a un periodista encastrado dentro da tripulación do cepelín para que conte a historia e despues as crónicas que vai mandando serán o que pague o propio viaxe Que é unha unha maneira de fazer as cousas, non? Pois, eh, como a viaxe de Nelly Blay de vamos a mandar a unha periodista a dar a volta ao mundo a ver se si consigue facelo sí. en menos tempo ca a fog e as o... crónicas que vayan mandando serán o okay, que... tal O libro oh. que lín de, de Juliana González Rivera que se chama La invención del viaje eh, falaba de como foi evolucionando ao largo da historia a, a literatura de viaxes eh, de como se... Nesa época, eh, eh, o sea, de XIX, principios do XX, había ese género de escritores que vivían, o sea, pagaban xe eh, o viaxe, o eh, viaxe subvencionabase sólo os beneficios do, dos artículos que les iban mandando desde a ley. É un libro interesante. É un libro interesante. Narra toda a historia do género desde... Desde eh, libros sobre sobre expediciones bélicas, los griegos, dos egipcios y tal, hasta la actualidad. Y eh, cómo eh, se está... O sea, hoy en día se está todo explorado, o tal, eh, o género está diluyéndose, digamos. Eh, eh, bueno, perdona por interrumpirte. No, no, no. Vi, viña a cuento. Sí, viña a eh, un poco a... a... Outro que se me ocurrida fora tamén o Tour, que que o Tour naceu pues, como un certamen ciclista, eso, ciclista, pero financiado por un periódico que era o que tiña un pouco exclusiva, de, o único que te daba importancia realmente, a, que iba facendo calera a clasificación e demais, era o que levaba en exclusiva a, a clasificación cada día, e iso era pues, o propio o Tour existía por periódico, o periódico pagaba o pagábase co, cos beneficios do TUR. Estaba pensando que eso é unha, unha cousa que xa non se... Bueno, estaba pensando que cando estaba lendo de esto xa é unha cousa que non se fai. Despois pensei que realmente o máis parecido igual era pues, unha cousa tipo eh, o salto de, do austríaco este fai cinco anos desde a... Eh, a te pa un que era un pouco similar, pero non era o mesmo, porque ao final pretendían facer publicidade de Red Bull, que era o que pagaba o o tal, pero non era que fosse o distribuidor único do do fenómeno. E non sei se existe un un caso na actualidade unha cousa similar a, a aquel. Bueno, Eh, Elon Musk puxe un coche mandou un coche ao espacio nos seus cohetes é o único distribuidor o seu cohete é o único que pode meter ese coche no espacio A día de hoy, sí, sí, ningún, sí, ningún medio privado de, de transporte espacial se dedica a esas chorradas Sí, pero a mí lo que me falta de ese caso, que también es como de, como de Red Bull Es eh, un poco, seguro que Virgin también tiene sus, sus intentos de hacer un, una cosa propagandística similar a, a SpaceX Pero con menos éxito Pero a mí lo que me falta de eso es... Eh, a volta de que xeña o propio o organizador seña o propiamente o que se beneficia da, dos cartos da distribución, o sea, dos cartos da dos espectadores ou algo por estilo, decir, que un, o que o que xa non pasa é que o país ou o mundo organicen un festival de música, poño por caso financiado exclusivamente a partir de vender DVDs do festival co país ao fin de semana siguiente. E que a información hoxendía é imposible canalizarla con exclusiva, prácticamente. hai un pouco de e un pouco tamén de que, de que ao final quedou a idea de que os periodistas tenen que dedicarse a, a cuarto poder, a balanza do... a explicar objetivamente a realidad e que e que facer eso como que irían en contra do prestigio periodístico da institución, eu creo tamén, non? un pouco... a Eu estaba pensando que é un pouco... O defeito máis grande que iso é... É un pouco división do, dos traballos e que as empresas, al final, están máis partidas, no Que fan cada unha, ou pode ser? Eh, sin embargo... Eh, eh, eh... É que me lloran a cousa que fai Facebook, é que eu non me estou enterando porque bueno, agora, circunstancialmente non sigo Facebook, pero digamos que ou Twitter que, que fai transmisións en directo o que non fai é organizar as propias cousas que transmite, non? Fai transmisións en directo da NFL ou algo polo estilo. Pero é realmente eses es grandes conglomerados industriales e que non ten ningún tipo de, de especialización, dedicarse a todo, esencialmente Bueno, pero por ejemplo a, a, a Liga de Fútbol Profesional organiza a Liga e ten os dereitos de, de emisión que os vai vendendo ás distintas distribuidoras pero non se encarga ela de distribuir claro. porque, porque a, a especialización é o que eu que uh. non, non sería eficiente que existisse a televisión LFP por, entre outras cosas porque tres meses do ano estaría apagada Javier? Pois pues, o okay. que hábilmente metí na lista dez minutos antes de empezar a gravar é que estuve escritando últimamente o, o disco o I Disagree de Poppy, que é unha artista que conocí en, a semana pasada en, en All Sons Consider sí, que, que... Igual que a explicación de Galaxy Brain, adiante coa explicación de que é Poppy Ah, Poppy, ah, eu, Poppy, Espera, Poppy. é difícil de explicar. Sí. Poppy, eu creo que a conocín eh, nun vídeo de Ter, pode ser. Pode ser, probablemente. Sí. Eu claro. eu conozi na hora, non a conocía de antes. Eh, a Poppy é unha unha artista eh, que xoga ca, bueno, co, co que xogan a súa generación, ca mezcla de de géneros musicales e ca que rotura de estereotipos. Eh, que en ese sentido un poco como como Billie Eilish o como Lil Nasus. Pero eh, está mete ritmos metaleros. Entonces, gustame que, que pueda contaminar con un poco de metal o nuevo pop que, que surja a partir de ahora. Que, que sigan, que larga vida las baterías y las guitarras eléctricas. Eso que me hace feliz. Que pueda ver eso durante muchos años. He confirmando Rama. Que si, sí, uh -huh. eu entreime de Poppy eh, Nun vídeo de Ter Pois que non conozan a Ter Ter é unha youtuber española Que, eh, que bueno, é arquitecta eh, E fai uns vídeos moitas veces relacionados de Cultura, celebrity eh, Outros fai de arquitectura Outros, de mezcla, outros mezcla Outros estética eh, urbanística Bueno, fai un pouco eclética no sé si sea segui eso se ve se de esos vídeos o igual conoce dela ya no me acuerdo tengo un vídeo específico de Poppy de marzo de 2018 así que casi volo... Ainda que no me acuerdo que falaba de la, os recomiendo volver ver seguramente seguramente en aquella época Poppy era algo muy diferente que ahora sí sí sí sí sí sí casi seguro por qué verdad eh, Porque o rollo metalero eh, sacou non o último disco eh, Cambiou de discográfica eh, Co tío co que grababa eh, rompeu relación eh, Xa o seu productor xa non é o mismo que tiña e tal. Non sei, supoño que, que eh, además escuitei O tamén un pouco do disco anterior era era outro rollo Bueno, era, era parecido, pero non tiña ese toque metalero. O título do vídeo, chámase para o que queira buscar, análisis de Poppy, dos puntos, que é internet. O sea que parece que non se centra no metal. Nin na é que a chavala Poppy claro, sí, eh, naceu en Youtube, básicamente. Eh era eso. Pues un iba unha especie de personalidade eh, como se si fose un androide e eh, tal. Claro, e eh, agora ah... creo que que é outro rollo, que cambiou de, de estilo, creo, porque polo que se escoita, non lle nunca ningún vídeo nada, pero polo que escoitei do disco anterior que puxou unha canción e eh, queiteino e eh, quedome con Iris Agri. e eh, quedo, eh, quedome incluso comentar. con algo un vídeo de reacción a, a Concrete de, de Poppy dun, por un cantante de, de metal que é moi curioso o vídeo de, que queda o tío flipando. Que eh, eh, queres decir? O vídeo é metalero tradicional react to Poppy. Si, sí, basicamente. <risas> vale, vale. Metalero tradicional, pero bueno, é da mesma generación. O sea, non é como se lle poso vídeo a...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 Sei cal non, non, sí, non sei eu se nada. Que que despois sempre dicen que é a compositora da música de Skyrim e metal porque a xente a que cancelan eh que dicen isto tamén o fixo ela. Eh, non me acordo como se chama. Bueno, pois pues, o eh, Poppy con que coa idea de que, de que era unha cantante virtual, é eh, unha simulación ou algo polo estilo, eh e que non existía, que non existía en realidade. Eh, non sei se agora xa no como dices na nova discografía con o novo disco se xa, xa, xa, xa se de... vai facer gira no mundo no mundo real, no mundo real. Que... De... Eh, se sí, algunha sí. canción en concreto do disco, entonces, Aidisagri ou ese era o nome do disco. O, o... Concrete. Concrete o... foi o... a primeira canción do disco e creo que foi o primer single tamén é eh, eh, unha canción moi, tedes que o vídeo, é eh, moi bizarro. Incluso vou polo poñer na, na conversación de, de Skype e despois na Shoutbox. Ese é máis o de o de músico React Sugarin ou tu con Kript entonces. Como? Si, a de a da reacción, reaccionaba con Kript, es si. Sí. Eh, estou vendo foi que xa sabedes, mentras falo con vos vosoutros miro a Wikipedia. <risa> eh, cando, cando buscas Poppy, se se o pas no, no, no. Si no. ti né como, como chamamos a pedir exclusividade del que Poppy, memoria eh, Rose Pereira, non profesa reliás Poppy e is an American singer, songwriter, actress, fashion model, youtuber, and religious leader. É unha Hombre, líder sí. religiosa tamén, Cierto, eu sou. Certo, bueno, Eso é un pouco de coña. Bueno, non sei hasta que punto de coña, pero a figura virtual que que, que generou, está a POPI do 2015, ou 16, ou así, eh, tiñ, creou unha rede social eh, que viña querendo como se si fose unha especie de, de secta. Viña quería facer unha estructura moi rígida e muy... moi... O sea, controlarlo como si fuera una secta tal cual. eh No sé, eso por lo que estuve en Lendo también preparándome esto. Pero, hasta pero hasta bueno, que no me capo de actuar. Eh, no sé hasta qué punto era real o, o, o un giro de marketing o, o simplemente de que, coña. ¿A poco que faiga un ¿vale? fai bot a su cuenta de, de Twitter que que se dedique a a Twitterar automaticamente eh, e ela pola súa conta se fai outra cuenta de Twitter, terá será realidade, será unha cantante virtual eh, separada da cantante da cantante física. Curioso. o que vos digo que eh, a ver se está falando de Apophis de 2015 como se fose unha persona distinta a a a pouco que sigan un pouco co personaje a base eh, de, de Igual que o Noé de 2007, se comprou un libro que ahora o de dos, o Noé de 2020 está está suando, vale? Claro. Eh, si, sí, non nos vamos a meter ahora coa a historia esta da da Brosa e vas do baco de de Perseo. Eh,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 moi repetida é eh, de todo a artificialidade de Dubai que podes comprar cos cartos e que non esas cousas uh -huh. eh, eh, bueno, parece moi curioso e bueno, anecdótico a vez que íbamos no taxi e íbamos o jefe dicindo que unha das cousas que, no, que non podías comprar era felicidade por moito que quixeras ¿no? e cando nos dimos conta íbamos por Happiness Street que era unha boa autopista de cinco carriles pa cada lado Eh, eh bueno, de feito o jefe chefe puxo de puxo de estado no sé, WhatsApp, ten eh, Happiness Street. Eh, e eh, bueno, durante uns segundos fíxome happy ese ese esa coincidencia. Bueno, pues como diría a Poppy, eh "bury me six feet deep, cover me in concrete, turn me into street". Ya que mira que país, Happiness que... Street, claro. O que, me está, o que me está dando eh, alegría ultimamente o que me está ponendo feliz, é eh, eh, ver eh, en Youtube eh, pirateados, pero, bueno, que xa vamos a fazer, eh, capítulos bellos de un programa que se chama Only Connect, un programa da BBC, que é eh, un programa cultural, un, un show, quiz show cultural. Eh, son dous grupos de, de tres personas que compiten pa...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 Eh, o programa consiste en conectar 4 eh, 4 eh, fenómenos 4 cousas ¿no? eh, eh, Ten unha variedade Ou unha variante Unha fase que eh, danxe 3 opcións E tu tens que dar calea a cuarta nunha serie entón, As tres primeiras opcións Son eh, 36 escondido 18 Vago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 A ver se si sabe descarle o cuarto Pois... Pues... Eu... Ah, creo que vou pasar, eh. Tu tens alguna idea? Pois... Pues, a miña mente iba para co dos números primeiro. Eh, ¿Sí? eh... Se, entonces, claro, pues o seis, oito, cero. Eh, entonces, como que algo por ahí o número igual salía, pero as das palabras te me totalmente totalmente isto era en inglés, no? As palabras supoñan, supoño que non serían Si, sí, sí, pero bueno, que no. traduciu é é que foi eh, eh, eh, eh, eh, tradu traducido, traducido por min e era completamente traducible, non perdedes nada por por o que talo galego. Uh -huh. Eh, pois pues, despois de ver estas estas pistas durante menos de un minuto, un dos concursantes eh, Teo xa o pulsador e dixo dous sol que era a resposta correcta. Eh, ainda non sabedes porqué, no? dos... no, non? O dous... O dous sol. O millor sabendo a resposta eu creo que sabendo da resposta é máis fácil. Bueno, é eh, completamente imposible. Eh, 36, o elemento 36 é o criptón Criptón vende criptos ven ou algo polo estilo, que significa como pues criptología e yeah. demais, pues escondido. Yeah. Eh, Argón, vira de Argos ou algo así, que é vago, é o elemento dezoito. O elemento dez, xa é máis sacable, é neón, que evidentemente vende neos novo. E o elemento dous, é o helio, eh, vendo helio, o, no. sí. o helio, que vendo do sol. entonces era simplemente subindo na tabla periódica os gases nobles. Mm. Estas son as clases de, de preguntas que hai neste programa. Eh, estou me afeccionando moito a ele, evidentemente, non saco ningún, pero, a verdad, que pues <risas> o sea, te dices no... Encántache poñerte deberes difíciles, no é? Eh?